1.7 billion were there for his birth. 220 countries tuned in for his first step. The world stood still for that stolen kiss. And as he grew, so did the technology. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, seven days a week to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the Great Wall of China, one of only two man-made structures visible from space. Now, in its 30th great year, it's The Truman Show! What a week it's been. I don't know about you, I was on pins and needles the entire time. Hello, and good evening. I'm your host, Mike Michelson, and welcome to True Talk, our forum for issues growing out of the show. But tonight, something very special indeed—a rare and exclusive interview with the show's conceiver and creator, Christoph. Let me ask you: Why do you think that uh, Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. With which we're presented. With which we're presented.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 Idag så är det tisdagen den 30 juni 2020 och samlade Patrik och jag Martin. Och så har vi återigen bjudit in en gäst som heter Cleo eh, Cebumbar. Eller Daniel är väl ett riktiga namn, då, men artistnamnen är ja. du mest känd under kanske. <laughs> ja, det kanske är. Kanalen inte så, Daniel heter jag. Så. Ja. Ja. Tack, tack, tack för inbjudan. Ja, ja hej Daniel, välkommen. Mm. Uh, och vi tänkte väl inleda det här avsnittet för att det ligger ju ganska rätta tiden med våra. Um, vi har fyra lite jubileum att vår kära radiokanal 4-3 år. Vi börjar ju den 4 juli 2017. Och sen även föreningen Kibbone som har hand om alla de här fördragen har hållit på i 10 år. Den 7 juli blir den. Så att uh, ja, 4-3 och 10 år. Um, mm. Ja. Vi har producerat 61 avsnitt nu när det här släpps då. Så att vi har haft en ganska bra takt tycker jag. Vi kör mm. väl när det faller på så att. Eller annat faller på så att det inte blir så här massproducerat att man ska få ut grejer som saknar kvalitet. Utan det är lite. Vi är sugna på poddar och det är genomarbetat känner vi så att vi kan stå för det. Och det är väl inte så mycket som vi har ångrat eller kan säga att vi har gjort fel. Det är väl några smågrejer kanske som, som vi har fått ändra tankar kring under resans gång. Så mm. att, det var väl bra att vi gjorde våran research innan. Vi satte igång och poddade för när man kommer in i den här vakenrörelsen så är det väl ganska lätt att man, man går in på ett visst spår och sen så vill man bassunera ut det. Eh, utan att ha, ha förstått hela, eller helheten då. Eh, så att, eh, mm. Mm. Har du något du vill säga Patrik om det? Nej men jag håller med och det, <coughs> det finns ju väldigt mycket, vad ska man säga, olika spår och idéer kring eh, väldigt mycket och det man kommer under full med eller som man förhoppningsvis kommer full med efter ett tag, det är ju det att det finns ju väldigt mycket eh, desinformation och, och konstiga idéer som eh, förs fram och hålls vid liv med eh, avsikt. Mm. Och det har vi pratat mycket om på den här kanalen, och det, och det tycker jag är viktigt att, eh, att man gör för att det är ju liksom. Eh, ett, ett, äh, ja, det, det, det, det är väldigt viktigt att man, att man kommer förbi den nivån att liksom börja se det och kunna tänka sig det. Liksom att, att alla äh, charmanta äh, personer man hittar på Youtube som vill berätta precis hur det är föran, De kanske inte är så ärliga egentligen då. Va? <laughs> Eller hur man ska uttrycka det. Och, det. och det gäller ju även oss. Va? Alltså det det gäller alla alltså att man, man måste eh, gå in i de här ämnena som man är intresserad av liksom, eller det man, och, och eh, göra sin egen research faktiskt och det går och sen så får man vara öppen kring de sakerna som man inte har eh, researchat. Men, men det är ju det där, vi skaffar oss bestämda uppfattningar om saker och ting här i livet. Och, och, när, och när vi upptäcker också, när, när någon påpekar för oss att vi kanske inte har så goda grunder för att, att, att vara övertygade om vissa saker så kan det ju bli väldigt provocerande också. Och det är också någonting som, som är rätt jobb i de här sammanhangen att det kan göra att det blir väldigt jobbigt att prata om vissa saker att vissa saker upplevs som väldigt eh, provocerande då kanske och, eh, och en sak som väl upplevs väldigt provocerande av många det var ju det här som jag var ju och eh, presenterade den här eh, tyckosmodellen. och den har ju en, eh, ett element i sig som är ju väldigt, uh, ja vad ska man säga? Uh, nej men just det här att, att uh, det finns faktiskt ingen god grund för att vi har solen i mitten på vårt solsystem. Mm. Uh, och det är och det har vi, vi har ju pratat om, om det här mycket på, på den här poddkanalen också då va? Men det är ju äh, Ja det, det Man flyter upp till ytan nu Och, och det här är ju en och, och jag vet inte En del tycker Ja, det, <hör> alltså det finns ju mycket Man kan Det finns väldigt mycket man kan prata om eh, Och eh, Jag tror att det är viktigt att man, att man Börjar prata om eh, Alla möjliga saker Egentligen, men men sen tror jag också att det finns ett, en, en vilja att vi inte ska prata om vissa saker utan att vi ska prata om sånt som kanske inte egentligen stämmer. Och det är ju någonting som jag kan se eh, vad det gäller det här med astronomi och så vidare. Att så fort man börjar prata om det då kommer det människor som gärna vill prata om att jorden är platt istället. Eller att den kan vara platt. Och det där kan man väl, alltså det kan man ju få tycka. Va? Eller, eller det är ju någonting som man... Ja, visst, man kan överväga. Man kan, man kan ställa sig alla möjliga frågor. Jag har egentligen ingenting att säga om det. Men jag tycker man ser ju ett väldigt tydligt mönster. Att, att man gärna för det på tal i sådana här diskussioner. Om man börjar prata om astronomi och solsystemets konfiguration och så vidare. Eller om man pratar om NASA. Uh, och att det skulle vara något konstigt med det de sysslar med va då kommer genast uh, det här ämnet upp och så ska man hellre prata om det va och det kan jag se som en, uh, som ett, en vilja att avleda uh, att, att man, vill, uh, <går> man vill styra in konversationen på något annat va det är liksom som om man pratar om någonting och sen så kommer någon men har ni funderat på om jultomten finns eller inte och så ska man börja prata om det istället. Va? Så sen, Nej men det är väl klart att jultomten inte finns. Vadå då, då? Det är klart att uh, vad, jultomten kan väl finnas. Va, vad menar du? Det, det, det kan man få tycka va? Så att uh, ja. Ja. ja. Det, det är ett verkligen ett minfält där ute. Alltså, oavsett vilket tema man undersöker. Mm. Och det, det är inte förrän man verkligen börjar komma ner i detaljerna. Så här. Som man kan börja avgöra. Och Det, det tar tid. Man, mm. till, till när man kommer ner till den nivån när man verkligen kan bygga starka case. Och sen som du säger så märker man, oj, här finns det en massa som alltså medvetet lägger ut desinformation. Mm. så ja, det, det är verkligen det är verkligen ett minfält där ute. På, på alla slags områden. Och vi har ju det här klassiska är att vi är ju att det vi kallar för kunskap är det någon har berättat för oss. Oftast någon i någon form av auktoritär ställning då. Mm. Och så sväller vi hela paketet. Och sen då när vi inser att det, att det inte stämmer och vi börjar ge oss in i det här så kallade sanningsletandet. Men då fortsätter vi lite grann bete oss som innan. Nu liksom, kommer nästa person med något färdigt paket. Med någon teori. Och så, ja men det låter väl vettigt. Ja men jag anammar den. jag <går> och mm. Mm. Jag vet inte, får glömma. För glömma. Det, det, det krävs det här tålamodet. Och faktiskt att kunna säga, ja, men jag, jag vet inte. Jag, jag behöver utreda mera. Jag kan inte uttala mig. För problemet är som, du, som ni säger där också är att det som är ju desinformatörerna som är alltså betalda. Det är deras yrke att sprida desinformation. Men problemet mm. är ju när vanliga människor har namn där. Och mm. då blir de ju liksom omedvetna desinformatörer. Och de tror att de talar sanning. Och därför blir de ju väldigt övertygande också. Mer kanske övertygande än de här som är betalda. Precis. Precis. Mm. mm. mm. Men du, jag, jag, jag tänker på det Daniel också. Din eh, Youtube-kanal, eh, Sarkleos i Bumbar. Du, eh, du tar ju upp väldigt känsliga ämnen. Det, de här sakerna att, att, att kritisera, att ifrågasätta eh, terrorattentat och så vidare. Eller, eller stora händelser och, och, och där, man, där man säger att det är många människor som har omkommit och så vidare va? Det är ju väldigt eh, provocerande för många mm. människor. Eh, har du upplevt liksom eller har du fått några såna här reaktioner på det? Eh, under, hur länge är det du har du eh, haft den här eh, Youtube-kanalen? Sedan 2017. Mm. Och, ja, Jag måste säga att jag har blivit ganska skonad. För jag har ju följt många andra Youtube-kanaler och se vad som händer i kommentatorsfälten. Mm. Så, om någon anledning så har jag känt att Det har inte varit så illa alltså. Men det är visst Det har droppat in En hel del arga kommentarer som, Alltså mm. de, de tror ju verkligen att Människor har gått bort Och mm. Ja då ja, De blir väldigt upprörda och, och skriver allt möjligt Hur kan jag med och förneka det Det blir lite så här så förintelseförnekare stämpel man vill lägga på en och det mm. kan du med och påstå att uh, att ingen gick bort i det dådet som något som var en liksom som man vet det en sajop. Mm. Så jag har fått mycket sånt och speciellt sen då vet vi har ju vi har en del sajops som vi säger som är ren teater i säg Sverige eller i andra länder där det är liksom under fredstid då. Men jag gjorde en del clips också nere på Balkan under Balkankrigen. För där ju, gjorde man ju ganska många PSYOPs också. Och då är det mycket känsligare. För då, då är det ju faktiskt massa riktiga mord som också sker. Mm. Mm. Så det, blir en, det blir en liksom blandning då. På vissa ställen så sker ju riktiga liksom, terrorattentat. Och så sker det också PSYOPs. Mm. Så, och då har du verkliga offer och människor som har anhöriga som har gått bort. Och så mm. presenterar jag liksom ett ställe där det är en saiops. För dem, de kan inte riktigt. Ja, det blir bara. Ja, de får bara blodsvittring direkt. Hur kan jag vara med och påstå något sånt? När ja, de har en släkting som har blivit dödad eller något sånt etc. Mm. På något annat ställe då. Så. Och, det, och det förstår man ju. Det är problematiskt. Men jag måste säga, jag, jag fick ett samtal från en kille som eh, kommer från Bosnien och har. Jag vet inte hur många i hans familj och släkt som blev dödade av serber då. Mm. Men han tittade på ett av klippen och han såg att Nej, men det här är ju teater. Det här är en påhitt. Mm. Så jag, jag var väldigt så här röd och imponerad att han trots den bakgrunden han hade då mm. att han kunde verkligen titta och se och, och liksom Ja, verkligen se att om vi väntar lite här är någonting för, för på gång. Alltså, mm. ja, människor är väldigt olika. Mm. Mm. Nej men precis och, och, och en sak som jag tänker på det, det är ju det att det, det är ju väldigt viktigt att, att vi börjar eh, se igenom den här propagandan. För den är ju väldigt farlig och den, den, den eh, kostar ju liv alltså. Det är ju mm. människor som, som eh, dör till följd av propagandan. Och jag menar, man kan ju dra en parallell till 9-11. Liksom eh, vi har ju pratat om mycket i den här podden att det eh, är ingen, eh, finns inte mycket substans i att, att någon skulle ha dött i själva attentatet. Eh, alltså, eller i själva händelsen då när man, när de, man sprängde de här byggnaderna. Eh, bakom en, en eh, rökridå men eh, det är ju väldigt många människor som har dött som en följd av 9-11 mm. och eh, massa andra sådana här eh, psyops då Ja det är ju så, så man motiverar eh, unga män att ta värvning i, i militären och åka till andra sidan jorden för, för att ta död på hemska talibaner eller al-Qaida-krigare mm. som de tror att det är då och så är det ja. kanske oskyldiga människor där som uh, stryker med och då vet ju deras släktingar att av ah, de där hemska amerikanerna så blir det motattacker och så är hela karusellen igång. Och det är ju precis det som de som ligger bakom det här är ute efter, att vi ska slåss med varandra medan de kan sitta på läktaren och, och gnugga händerna. Och det är ju så mm. det var till uh, historiskt sett uh, ganska långt tillbaka när man börjar titta på stora världshändelser och sånt. Tyvärr och vi måste börja se igenom det här nu och det här kanske är den här chansen vi har att se igenom det för att de som har levt i tidigare generationer har ju faktiskt inte sett igenom propagandan till den graden som vi har lyckats göra här och nu så att vi har ju faktiskt en, ett nytt tillvägagångssätt som ej tidigare är beprövat som jag tycker i alla fall att vi behöver ge en chans och se om det kan leda till någonting bättre än vad vi har idag. Så. Mm. Jag tänkte det du sa där det intressanta är intressant. Om man går in på sådana här militära högskolor Och söker på lite papers och artiklar Så kommer man snabbt se att det finns ett område som diskuteras väldigt mycket och, och det är inte så känt Och det är just det här att Det är extremt svårt att få en människa att skjuta en annan människa Mm, mm. Det är, och det är ingenting man vill liksom basinera ut men det är ett faktum att när människor ställs i liksom sådana situationer i krigstid så väljer de faktiskt att skjuta och missa och det, det här har ju då de här människorna som jobbar, jag vet inte hur man ska säga de har ju brottats med den här frågan hela tiden och där kommer ju propagandan in att om, om man kan få människor att hata någon annan om man kan avhumanisera en grupp. Och få människor att hata den gruppen. Så har man märkt att sannolikheten att den soldaten faktiskt riktar geväret och uh, skjuter. Den är, den är högre. Så så det, det finns den som det säger. Dels att de kan förklara krig genom en sajop. Men dels så kan de ju uh, piska upp det här hatet. Som krävs för att en människa ska nå den. Alltså så här, Komma till den, eller falla till den punkten så han kan uh, trycka av och döda en annan människa. Mm. Så mm. det är exakt som ni säger: De som håller på med Psyops har ju blod på sina händer, big time. För mm. de har ingen aning om vad den, uh, hur det där har satt sig i någon människans tanke och känslor, och vilka handlingar det där kommer leda till. Mm. Så det, det, är allvar, det är allvarliga saker visste det. Ja, ja visst det det. Och det är ju, <coughs> jag menar... Om, om, om, vi, om vi tittar på lagar och så vidare. Det finns ju, vad, vad är det det heter? Ja, falsk tillvitelse och så vidare. Alltså ingen av oss kan ställa oss på ett... uppe i ett flygplan och skrika... Det finns en bomb eller någonting va? men då, då åker man in i fängelse. Alltså man, man kan... Det, det, det, det, man får ju inte lov att, att hitta på saker... För att uppnå diverse olika mål. Va? Det, det är helt emot eh, all, all rimlighet och moral och så vidare i vårt samhälle. Va? Mm. Så det är ju ganska. Men och jag tänker på det också. Alltså för, <hör> alltså jag har lyssnat en, rätt mycket på dig, Daniel. Och eh, jag menar det är ju så att vi, vi har ju förlorat väldigt mycket av, av sanningen under hela 1900-talet egentligen och jag menar det där, det där, sånt här har väl pågått i alla tider mm. att man har, har bytt ut fler och fler sanningar mot lögner i en värld mm. men det är ju också någonting annat som vi har, har liksom förlorat och som vi kanske inte tänker på och det är ju det här hur vi, hur vi är mot varandra hur vi ser på varandra och, och kärlek. Och, den, den, och, och jag, jag tycker så väldigt mycket om- att du, du pratar om de här sakerna, Daniel. För mm. att det är någonting som är- eh, precis lika viktigt, om inte viktigare. Mm. Eh, och eh, ja, nej, så jag vill, jag vill verkligen tacka dig Aha. för det. Och, och, och det du gör. För att eh, ja. det, det är någonting som man- har slussat ut ur vårt samhälle och det här att vi, vi liksom vi ser inte varandra längre vi är eh, vi är liksom inte ja man, man man har liksom eroderat det mänskliga i människan ja mm. och, det, och det har ju skett och det har ju skett på ett systematiskt sätt mm. och Sverige har ju varit nästan ett experimentland när det gäller de sakerna faktiskt Mm. För, man, för man har ju insett att uh, människor som älskar andra människor, som uh, älskar sin mor och far och barn och släktingar och tar man det längre då, grannar och etc. Et det går inte styra över sådana människor. Det, mm. det går inte det går inte exploatera sådana människor. Du kan inte ta en ung tjej från en stadig familj och göra henne till en prostituerad. Det går inte. Om hon älskar sin mamma och pappa. Hennes mamma och pappa älskar henne. Det, det är som, ett, som en mur. Som bara hindrar att vissa saker. Inte kan ske. Och mm. på samma sätt. Till exempel när den här kärleken finns. Så så går inte det. Säga, om, om vi tittar på våra företag idag. När folk bara ger sitt allt. Till att göra karriär. Det det kan liksom inte ske om du har en om, din, om du har tar din son eller dotter till exempel och de, och de har fått en stadig uppväxt, de har fått gott om kärlek och de, de, de kommer inte formas till att de kommer bara satsa allting för att imponera på någon annan det är liksom det är inte samma sorts varelser då va ja. Så, och det, det bygger på samma princip jag såg en dokumentär länge sedan i någon sån här i ghetto i Los Angeles där det var så många ungdomar och barn som var gängmedlemmar och så tittar mm. de på varandra och sa så här vet du vad vi har gemensamt vi alla kommer från brutna hem och, mm. och då var det någon gängledare där som talade om det liksom, han sa det det är våra adapter det är, vi letar efter dem från brutna hem för dem de, de kan vi ta in i vårat gäng och de blev oss lojala och på samma sätt så funkar det ju med det här systemet att eh, man, man rekryterar så här, eh, barn från brutna familjer. Mm. Och, och då blir de ju istället för sin familj så hit, letar de ett substitut då som blir det här gänget. Som blir det här företaget. Som man mm. jobbar på. Och så som ni vet vi har kallat det här med företag. Cor corporation. Ja, mm. <Pomis> mm. <laughs> just det. Mm. Det är de liksom, de, de på ett systematiskt sätt så har man filtrerat ut mänskliga egenskaper i oss för att luckra upp de här banden, för att kunna anamma oss och att vi ska jojna någonting annat och känna lojalitet till det istället. Mm. mm. mm. mm. mm. mm precis. Mm. Nej, det är men ska ska vi ta upp att äh, Patrik har ju varit med på din kanal också nu äh, och berättat lite om den här zoosystemsmodellen so och visat en screencast och det är väl första gången det har gjorts va? Så att, äh, äh, kan du berätta lite om den? Mm. Mm, ja, visst, jag, jag kan, ja visst, jag gjorde en, en presentation och det var väl långt gånget. Vi, vi har egentligen varit dåliga med det. Jag och Simon, vi har hållit på med den här forskningen i, i, i ganska många år nu. Men inte presenterat den så mycket, men nu händer det. Och det skulle vara väldigt kul att göra en, en presentation på engelska också någon gång. Men en sak som var intressant med det här också, då om vi, om vi ska gå in på det ämnet då, det var ju det att. Jag har tittat väldigt mycket på Daniel och jag är väldigt imponerad av hans, eh, Jag har både ditt tänkande liksom för att du tänker i lite större och, och på många sätt viktigare cirklar. Eh, men även det här eh, hur eh, du kan analysera och se saker, alltså symboler, för jag kan vara rätt mycket sådana här att jag kan, jag kan titta på någonting och jag tror att många människor är sådana, man tittar på någonting och så ser man inget särskilt. Men sen kommer det någon och, och, och pekar ut vissa saker. Och då blir det plötsligt, då blir det plötsligt någonting väldigt uppenbart. Alltså det, det blir väldigt tydligt. Eh, men sen är det ju också så att det där kan ju vara lite... Eh, eh, vad heter det? Bedrägligt. För att jag tycker mig se att det finns mycket sådana här analyser kring... Eh, Ja, sån här numerologi och sånt. Va? Och, jag, och jag har svårt att se någon, någon substans i det. Liksom att det finns en, en, en rimlighet i det. Eller liksom att det finns en röd tråd. Mm. Men det ser jag ju verkligen i, i äh, dina filmer, äh, Daniel. Till exempel de här äh, Olydnadens barn. När det mm. är, är OS-invigningen i London 2012, va? Mm. Det? Stämmer. Stämmer. Ja. och det skulle jag säga bara också för jag tycker vi, vi får gå in och prata om det men en sån här koppling jag såg då kring det här med typos det är det att och det här låter ju konstigt att säga men börjar man studera eh, astronomi och fundera kring eh, konfigurationen av vårt solsystem vilken konfiguration som är rimlig så börjar det faktiskt blir ganska orimligt att det skulle vara solen som kan vara i mitten. Och det är väl också anledningen till att man inte har eh, haft den idén under större delen av människans historia. Då vi har hållit på med astronomi utan man har alltid antagit att det är jorden som är mitten av olika anledningar då. Men på 1600-talet så hände ju någonting. Då började man lägga fram den här idén att, att, att det skulle vara solen som var i mitten. Och under 1800-talet så blir ju det våran världsbild. Att solen är i mitten av vårt världssystem då. Det blev, och man började även kalla det för solsystemet då. Men någonting som jag såg i dina filmer då Daniel, det är just det här att den här eh, Bal- de här baldyrkarna som vi snart ska prata mer om de har ju solen som sin viktigaste symbol. Mm. Och då kan det finnas en då, då, då kan det bli en anledning till där att man har ansträngt sig och nu också fått solen i mitten av vår världsbild då. Mm. mm. Ja, det där är väl Ja, det, jag håller med det du säger att när man ger sig in i det här temat, det kan ju bli extremt liksom, lite flummigt om, om, det, om det inte är rätt liksom. Men mm. ja, det, det, det är som du säger, det som presenteras där i Olundarens barn, det är väldigt precis, det är väldigt, ja. det är liksom, det är som man... Det är som man tar upp en anka säger, och så vet man inte vad det är för sorts djur. Och så, och så kommer du till exempel Martin med en bok och så säger han Du, näbben ser ut så här. Och den har såna här fjädrar. Och den har såna här liksom fötter. Och allting bara stämmer in. Precis allting. Och det är, det, det är mm. så kändes det ju med den här Olymnas barn. Mm. Mm. Och allting började ju där med att... Jag läste i gamla testamentet om den här bal, ja, balguden då. Det, det var ju som en, när människor då, eller judarna, de följde av i olika steg i gamla testamentet. Det så här, de följde Gud ett tag, men så kom det ny ledare som, ja, som kanske inte var så bra då. Och så ledde han in dem i en ny sorts liksom religion kan man säga och det, det var ju som kallades de här baldyrkarna då och mm. då var jag så här intresserad undrar om bal har en symbol tänkte jag så jag bara googlade så här snabbt och, och så fick jag upp en bild och det ser ut som en cirkel med ett plustecken i mitten som ett kors och en cirkel mm. och, och så blev jag ju nyfiken och började kika vidare och så kunde man se då att den här symbolen har ju vandrat väldigt mycket genom historien från civilisation till civilisation och vad som märktes också på vissa bilder då att i mitten av den här symbolen ibland så var det som en liten upphöjning som en liten obelix då och när jag tittade då på Vatikanporget och, man, och från, ovanfrån i topp vi så bara, oj det är exakt samma symbol och när jag började liksom titta på andra ställen det alltså dit, symbolen poppar ju upp överallt, man insåg ju då Union Jack, att den härstammar ju från det FN-flaggan den här cirkeln med de här linjerna det är ju balsymbolen alltså bland de här större organisationerna i NATO den liksom, den bara trädde fram hela den här symbolen då. Mm. Och den, den har ju då att göra med den så kallade solklockan. Och inte mm. är intressant när man funderar lite på det, vad är solklockan? Det har egentligen med tid att göra. Och där, mm. det är väldigt djupt där. För det, det, ja, det har med våran, egentligen med våran verklighet att göra den här symbolen då. Mm. Och jag började ju kolla... Det var inte så länge sedan jag, jag tittade på en kille som gjorde ett kort klipp om den här OS-invigningen, som ni sa. Och så var det ju en pandemisen i den OS i, i den invigningen. Och det, mm. det fångade lite mitt intresse. Jag tänkte, det här var intressant. Det var, för vi vet ibland, så det är så de gör. De bakar ju in vissa grejer. De gör det på ett, man måste säga ett konstnärligt sätt. Och kommunicera vissa grejer. Jag tänkte jag, ska sätta mig ner och kolla på den här inledningen. Och det var, ju så, jag, det var ju så det gick till när jag gjorde den här klippen om Olydnandes barn. Och det intressanta då, det första de säger då, i OS-invigningen är eh, nu ska vi spela en låt av eh, Owen, ja, jag vet inte vad den heter, och låten heter Nimrod. Mm. <laughs> och det var liksom bara, oj vänta lite, mm. så slår man upp det då så är ju Nimrod det är ju han som byggde Babylon och Nimrod är ju enligt frimurarna eh, han är grundaren av frimurerit. Mm. och då börjar man ju fatta att okej okay, det är någonting eh, det är någonting djupt i det här <laughs> det är mm. någonting eh, det är någonting av stor betydelse för dem detta då Ja. Mm. Mm, så. De, ja, de vill visa oss eh, egentligen de bakomliggande grejerna de håller på med i, mitt framför ögonen på så alla ska bara tro att det är ett, ett nöjesspektakel av något slag då. Så, men, ja, men sen när man tittar på alla ritualer och ser vad de håller på med eller <laughs> kollar med en lite närmare blick så ser man ju att det där är en ren satanisk ritual de håller på med. så ja. Och de, de berättar egentligen om sig själva. Mm. Dels de berättar om sig själva vilka de är och, och sen berättar de ju också vad de gör och hur de gör det. Det är det som är det intressanta. Att de håller inte tillbaka. utan i den osynningen det var det som var så himla rikt på något sätt. Det var att de visar hur den här världen leds. Mm. Och det kommer ju lite senare då under det hela. De visar ju bland annat med de här de klär ju in hela stan eller de gör en stad i, i den här, mitten av det här stadiumet och så klär de in allting i tidningar. Mm. Och då springer det runt tjejer som handlar och det kommer fram barn och män och alla är inlidda i tidningar. Bilarna, byggnaderna, allting. Och det var ju det är ett symboliskt sätt och allt detta är gjort som på den här balsymbolen. Så när man tittar i toppvis så är det en valsymbol den här som jag pratar om. Så det är på den allting utspelar sig då. Och, mm. och då, då, de, de, de visar att eh, vi klär världen i tidningar. Vi klär världen i PSYOPs. Och mm. vi är som små spelare. som eh, ja Det är som en liten spelfigur i dataspel som man klär in i och så sätter man in i det här spelet. Och den här lilla spelfiguren tror att den tänker själv och den, den vet själv och den är självständig och sådär. Men de vet och det, de porträtterar det som så himla konflikt, alltså, okay, jag ska inte låta att jag smickrar dem men, men de, de visar det som att människorna som springer runt där springer runt som drönare. Och det är precis det vi gör. Mm. Vi springer runt som drönare i den här världen klädd i tidningar troendes om att jag tycker, jag vet jag vet lösningen jag vet hur jag ska tolka och, och jag kände att den här kinesiska mannen, eller jag tyckte att den här killen från Mellanöstern men i själva verket så, ja det är inte våra tankar Nej. det vi är lika självständiga och fria som en... som Jag tyckte våran vår vän Emil sa det väl. Som Mario Bros, du vet, den här spelfiguren. Mm. Som vet Mario att han är en spelfigur. Kommer han, kommer han veta att någon har gett honom den kepsen och outfiten han har? Eller kommer han säga, nej, nej, nej jag valde den själv. Jag kommer ihåg när jag var liten så tyckte jag den var snyggast. Mm. Nej, men precis, och jag, och jag springer åt det här hållet och jag hoppar för att jag av egen fri vilja, va? Ja, jag måste ju samla den. Jag måste ju samla ja. Och det har jag alltid känt att vara varit rätt för mig. <laughs> så ja, jag tänkte. så. Man kan tänka bara om man intervjuar om Mario Bross, hur han kommer tala om sitt liv. Och... och när, man, när man verkligen ser det här framför sig och förstår det med och bröd och underhållning så ser man alltså att vi har blivit kapade alltså. Det är som en data säger att din data blir totalt hijackad av någon. Mm. Det är, vi har blivit hijackade och vi står och säger jag är, jag tycker, jag vill. Mm. Men i själva verket så är vi inne i ett system där ja de här grejerna är redan avgjorda liksom, mer eller mindre. Mm. Och det där är, är väldigt... Det är ingen kul sanning. Det är ingen mm. rolig sanning. Och, och det är ingenting folk gärna vill man säga, låta ta, ta in och förstå det. För det blir liksom... Man blir lite paff. Mm. Det, man, blir, man kan bli lite så att säga... Ja, mm, jag vet inte. Ja, det var som vi pratade i avsnittet om Jack Lulls bok, Propaganda. Att man... Det blir fler och fler människor idag som satsar på en högre utbildning och ju högre utbildning man har desto mer har man investerat i systemet men desto mer blir man ju också ja, beroende av att systemets ja. propaganda ska vara korrekt. Och sen så när man får ett jobb då så, så är ju det jobbet det är ju till för att upprätthålla systemet på ett eller annat sätt. Det är ju inte till för att man själv ska må bra utan det är, det här systemet ska upprätthållas och många sitter ju i den sitsen det är ju jätte... Ja, de flesta som har hög utbildning sitter ju i den sitsen på ett eller annat sätt så mm. hur ska man tackla det, den vetskapen om man då väl sitter på den här kunskapen det tycker du då Daniel? Alltså hur ska man tackla det vi pratar ju mycket om sanningen Mm. Att det är den som får vara. Att det är den. Ska säga, att det är den man eftersträvar på något sätt. För uh, om man inte gör det så. Då, kommer man ju, då dras man ju med. Och mm. det kanske inte är det första liksom spårvagnen som kommer. <laughs> då. Nu tar <vi> en. <laughs> men. Någon av de här spårvagnen kommer man ju hoppa på om man inte har någonting högre som man vill förhålla sig till och, och det är som du säger det är rätt ord vi investerar oss vi investerar oss själva in i en lugn mm. och när vi har gjort det så länge så mycket så är det en smärtsam process att acceptera och när någon visar att men det där är en lugn du ska inte ge ditt liv till ett företag som inte bryr sig om dig. Det är en lugn. Du ska inte bygga ditt liv på det. inte sagt att vi inte ska vara flitiga och jobba och sånt. Men ja, ni förstår vad jag menar. Så, mm. Men när någon, när någon kommer med den sanningen. Så vad som sker är att många trycker bort den då automatiskt. För de vill inte ta den här smällen då. Men vad jag skulle vilja säga, hur ska man tackla det? Jag, jag tycker, ta smällen. Mm. Om man, fan, fan, det spelar ingen roll hur högt du har byggt in dig hur högt ton du har byggt det är mm. <laughs> det, Men det, det, det egentligen är intressanta är att det, våra liv är faktiskt vi har byggt dem som babylonstorn. det är så här lager på lager vi bygger in oss och ju högre vi bygger desto mer ensamma är vi och, och desto längre bort från sanningen är vi och desto högre fall men med, ja, jag är så här Jag är kamikaze Jag tycker att alla Det är det enda rätta att vara Hoppa från det tornet bränna ner det Det är för Alltså om vi behåller det här Som vi har byggt upp Okej okay, man kanske behåller sitt jobb Man kanske behåller sina ytterligare relationer Men man kommer dö inom mm. man kommer Man kommer vara en främling för sanningen Man kommer vara en främling för kärleken så det är inte värt det. Jag bränner upp bygget. Bara och, det, och jag vet att det är värt det. Och det står ju också skrivet. liksom att Vi ska inte vara vi ska inte vara rädda och mista det vi har. För det, det är faktiskt ingenting värt. Ett liv utan kärlek. Ett liv utan sanning. Det är ingenting värt. Mm. Mm. Och tiden då är tiden är som sand, den kommer bara rinna ut mellan fingrarna på oss och så rätt som det är så är det dags att dö och så står man där som vi, jag vet att alla vi kommer liksom, om man inte har gjort rätt för sig i sitt liv då man kommer man ha ett stort paket av ångest mm. och mm. Det, det är inte kul att stå inför sin dödsbädd och bara, och bara veta att man har missat alla chanser att man har missat alla chanser att ge kärlek till sina barn, till sin hustru, till sina kollegor. Att ge av sig själv. Att leva. Det, det är ingen kul att sitta med den här paketen av ångest alltså. Det, det kan nog alla föreställa sig. Så det är ju det som sägs då. Att vi behöver ju dö för att mm. få ett liv. Precis. Man, man kan ju ta det det. Ja, Jag, jag tänker att man kan ju ta ut en riktning i alla fall om man eh, är beroende och, och jobbar som läkare och sånt. Så får man väl i alla fall försöka eh, att backa ur det här systemet på något sätt. Eh, istället för att bara hoppa av allting direkt, kanske. Eh, men eh, ja, vad var det? Jag tänkte mer. Ja, jag, jag tror också att alltså det finns ju på ett sätt så alltså, att man får ju väldigt mycket. Det kan ju kännas som att, när man det är kört. Jag kan inte hoppa av. Det kommer, men det är inte det. Jag har inte träffat på någon som har hoppat av. Och som sedan har ångrat sig och sagt. Eh, jag blev hemlös och hade ingenting att äta. Och det gick åt helvete och det blev basen. Jag har inte hört att det är skett med någon. Det är, på något sätt så löser det sig i livet. Mm. De här sakerna som bara verkar omöjliga idag. Ett, två, tre så löser de sig. Och visst, man kanske inte kommer ha lika mycket inkomster och ha båten och alla de grejerna. Men, men det kanske inte spelar någon roll. Mm. Nej men precis, alltså, för, för det, är ju, det är ju så du säger Daniel, att, att liksom, man förlorar ju sig själv i det här. Alltså man blir ju, man blir ju en, en, en tom och ensam människa av det här systemet. Och jag tänker tillbaka på det liksom, alltså det här du säger. Att, att eh, eh, alltså, för, för tre år sedan, när, ja, det var, det var, eller kanske ett år innan vi började med den här podden, det var väl liksom 2016 eller någonting. Det var, det var liksom då som jag, jag förstod att jag, att jag stod på ett sånt här Babylon-torn. Eller man skulle uttrycka det. Att, att liksom det man har byggt sitt liv på, det var... Uh, jättestora lögner mm. och det var en, en, en uh, väldigt otäckt känsla uh, och, och jag minns att jag tänkte ibland att varför varför förstod jag detta? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Varför>? <laughs> jag tänkte verkligen så men sen så har jag liksom ägnat uh, de här åren åt att egentligen riva ner det här liksom, och, och, och hitta Ja, hitta omfattningen på lögnen har jag ägnat mig väldigt mycket åt, och liksom att gräva i vad, vad, kan, vad, vad, vad kan egentligen vara sant, och vad kan egentligen vara falskt och så vidare. Men det är en sak som jag som jag har missat en del i det här. Vill jag liksom ödmjukt erkänna för mig själv. Och det är liksom den här det, det som du pratar om, liksom det här att kärleken, liksom att, att, att se andra som att, att liksom vara. Att vi är mänskliga och kärleksfulla mot varandra. Och jag menar, det är så sådär. Man kan ju hamna också i en sån här situation. Bara, Åh, alla människor är så dumma. Åh, de fattar ingenting liksom. De, de tror på det som är på tv liksom. Vilka puckos. Sådär va. Tänk att jag är så smart och har fattat allt det här va. Men alltså, det är... Ja, det är. Och om man, om man ska ta det här med skriften också så sägs det liksom förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Mm. Så är det ju, jag menar, och själv har man ju varit en sån människa i, i större delen av sitt liv också. Man, man, man har, och, det, och det är liksom, det är ju inte av illvilja eller, eller liksom utan det, det har ju liksom man, det här är ju liksom en attack mot hela, hela vårt, vårt samhälle liksom. mm. Och sen också det här med att, att uh, just det här med att, att verkligen vara kärleksfull för att... Och, och inte bli... För att det finns liksom... Det finns verkligen en trappa där. Och den har jag verkligen känt av. Och det är det här liksom att när man upptäcker sånt här, när man förstår hur tokigt allting är, då blir man rädd. Mm. Och rädsla leder till ilska. Och ilska leder till hat. Och hat det leder till lidande och mörker. Mm. Mm. Och det... Alltså... Det är många som säger att de inte vill tro på att, det, att den här lögnen kan vara så stor för att då finns det ingen anledning att kämpa för om de har den här stora makten då, då är det lika bra att ge. Men det är väl man får försöka se det lite tvärtom att vi, vi har ju som sagt en ny möjlighet här att se igenom propagandan på ett sätt som man aldrig gjort förut. Och vi kan löpa den linan ut och se vart den leder i alla fall. Det är ju du är ett, ja. ett steg vi kan göra. Jag. Jo, men precis. Och sen så är det ju så att de har ju egentligen inte så mycket. De har vår tro. Mm. Det är det de har. Men om vi slutar, om vi, om vi liksom börjar titta kritiskt på allting vi har, har fått serverat för oss i, i skolan. Och som vi får serverat i medier och vetenskap och så vidare. Då, då, då tappar de egentligen detta va? Och, och jag tror också att. Och, jag med, och detta pratade du om också Daniel. Att, eller, liksom att, eller som jag tror. Jag tror att alla människor behöver ha en tro. Jag tror faktiskt inte att vi kan vara utan det. Mm. Men det som är viktigt då. Det är ju att en tro ska inte, ska inte gå emot. Vare sig din hjärna. Eller ditt hjärta. Och det mm. gör tron i detta systemet vi har nu. Ja. Och det blir mm. väldigt uppenbart om man, om, man, om man klarar av att, att eh, ploppa sig ur och, och se detta. Det är intressant att du säger det just att alla har ju en tro. Bara mm. frågan är vad är det man tror på då? Det ja. är det som är... Man kan inte säga men jag har ingen tro. Jo det har vi. Och de, och de tyvärr som du säger de flesta människorna då tror ju på det här systemet och den här apparaten man ska kalla det Babylon då det är där de flesta tyvärr har ju satt sin tro och vad som sker är att vi blir ju alltså när man studerar då ser man ju att vi lindas ju in i mörker sakta men säkert för det är ju det de visar i den här ritualen Dels Psyops. Men sen så visar de ju då bröd och underhållning då. Den biten. Mm. Underhållningsbiten. Hur... Eh, ja, det är som i på romartiden. Bröd och underhållning. Men så, så finns det bitar som de inte visar då. Det, ja, and, andra metoder. Hur man lindar in mänskligheten i, i mörker. Sakta men säkert. Och... och om människor inte får stötta på några andra människor som kommer med glädje och kärlek. Det, alltså det, får, ju en, det får ju en hemsk effekt. Det får ju en effekt att folk eh, tappar hoppet. Att eh, man tror att det är kört. Det, är liksom, det finns inte en chans. Men eh, jag, jag vet, alltså, den som väljer av att hoppa av Babylon- den får uppleva någonting annat. Som man känner inom Orge. Man bara får en övertygelse. Att det är inte kört. <laughs> alltså det går inte att förklara. Det är, man, det är bara det här hoppet inom en. Det bara finns där. Alltså när man tittar med sina ögon. Och så tittar man och beräknar så här logiskt sett. Och så tänker man. Men de har ju alla pengar. De skapar alla pengar. De har alla, alla resurser. Alla vapen. De har allt, allt, allt, allt, allt. Men inombod så känner man det är inte alls kört. Det är liksom mörket kan aldrig övervinna ljuset. Det, det går inte. Mm. Och det här är du ett. Jag, jag är sån här. Jag, jag, jag har alltid känt så. Jag vill inte placka på min tro på någon annan. För jag, alltså, för jag vet ju jag vet ju hur jag själv funkar. Hade inte jag fått uppleva vissa grejer själv så hade inte jag trott på det. Och det, på serbiska finns det ett ordspråk där man säger att den som är den som är mett, han tror inte på den som är hungrig. Mm. Och det är verkligen att man mm. folk behöver själva göra den här resan och och och så få den här upplevelsen med det goda, för vi är det inlindade nu i Babylon. Men när man får uppleva själv på någonting nytt liksom som föds okej, okay, då det är då den här tron föds då. Och det är då man känner att nej, det är inte alls kört. Det är inte alls hopplöst. Utan, och det, och då, då, då känner man också, men vänta lite. Jag kan göra. Jag behöver inte alls stå här som en observatör och bara se där skeppet sjunka. Det finns en massa jag kan göra. Och jag, och, och jag kan göra det framgångsrikt också. Med Guds hjälp det är det som är, mm. det är det som är skillnaden. då för då känner man att, att man, man vinner att man går i vinst varje dag. Och det, det är ju någonting som är väldigt bra för att känna hopp. <laughs> mm. Att man att, att det, det sker framgång liksom. Mm. Mm. Ja, det är väldigt väl beskrivet det där Daniel det här du säger att att de lindar in oss i mörker. Och en sak som jag tänker på det är det att man använder ju. Man använder ju språket väldigt mycket i detta att man tar eh, fina ord, liksom alltså, saker som är associerade med positiva so saker. Va, och sen så använder man det på ett, ett eh, eh, tvärtomsätt egentligen. Och liksom man har såna här liksom, som. Värderingar, det är viktigt med värderingar. Och att vi har en kultur och att det är jämlikhet och tolerans och så vidare. Och sen så använder man de här begreppen för att skapa uh, ja, inhumanism och så vidare, människor emellan och, och ilska och rädsla och mm. så vidare. Va? Det är uh, ja. Man använde hy hy hy hyckleriets konst att det var så när vi blev utestängda där från, från Fränta och Folkets hus och så hänvisade man ett brev då att vi inte ställde upp alla människors lika värde och så genom att utestänga oss då så har ju de gjort en hand handling som visar att de inte tycker att vi är lika mycket värda som alla andra. Så att det blir det här eh, hyckleriet. Och, och det, är, det är rakt i ansiktet så att människor tänker inte riktigt på att det är ett sånt enormt hyckleri. När man precis gör det som man anklagar andra då för att göra. Och, och det tog, tog också upp i den här Shacki eh, bok att... Eh, att den propagandisten, han anklagar alltid sin motståndare att göra det som han själv håller på att göra för tillfället för att då ser inte åskådarna det här trolleri-tricket då. Eller för att han avslöjar faktiskt att det här trolleritrycket finns då. Ja, de, är, de har också varit väldigt framgångsrika med att presentera en sån här falsk godhet. Mm. Och sälja in den och, och, och få verkligen tro att människor att det där är att vara kärleksfull. Så mm. om, du, om du står för hbtq-rättigheter och är antirasist och hatar Trump. Och ja det finns säkert ett par andra dig till. Du har syssat in två norspän till cancerfonden. Ja, fortsätt. Ja, en hundring i cancerfonden, ja, men då är du en god kärleksfull människa. Mm. Och, och, och speciellt om du sjunger den här låten Imagine med John Lennon som har mm. lite så att du ska inte döma men ja, man ska inte döma andra människor det är liksom de har, de har skapat en verkligen en bild av vad som är kärlek och många har accepterat den bilden och det blir som en mask då istället som faktiskt Hindrar den att man kommer i kontakt med riktig kärlek. Och mm. Där är det riktigt äckligt alltså. Jag tycker det, det är bland det, jag tycker det är vidrigt just mm. att, att hitta ett substitut för kärlek som inte är kärlek. Och det som du säger, och den kan ju få väldigt intressanta yttringar då. Jag kommer ihåg när jag var på Backaplan här i Göteborg ett tag. Där det var en sån här demonstration mot moskén. Det, det samlades lite killa från landsbygden så här nationalister då. Och så skulle de bort till moskén. Alltså, kom det en mobb och mobben var ju så här väldigt otippat. Alltså, det var både äldre, unga och gamla. Alla såg ut som normala människor. Och de kommer och skriker döda rasisterna. <laughs> <laughs> tyckte, vad är alltså, För mig, mm. alltså den, den bilden av de människorna tror att de är goda på riktigt. Mm. De tror att och, och systemet har bara sagt att nu är det okej okay. här får du yttra ditt hat. Det här är okej. Okay. Och inte mm. bara att du får yttra det utan du kommer bli stämplad som god till och med när du gör det. Och, och det, det är det som 1984. Två minuters hat du vet när de hade mm. sin sekvens när de i två minuter. Så det, det är alltså de två böckerna i kombination, de, de beskriver hur, hur, hur vårt samhälle är format. Mm. Mm. Och det, det är det många säger så här an, antikristligt. Det är ett väldigt intressant term där. För man säger så här, äh, anti på grekiska betyder ju inte bara, det kan betyda att du är emot någon. Men det betyder, egentligen så betyder det istället för. Mm. Så tänk så här då. En godhet. Så du har bytt ut din godhet. Du har en äkta godhet. Men du byter ut den med någon annan falsk godhet. Så när man säger liksom att ett samhälle är antikristligt. Så menar man egentligen att ja, man kommer ha en ideal för vad man anser är gott. Men det kommer inte vara äkta vara då. Och det, det är precis vad vi ser tycker jag i Sverige idag och i världen. Mm. Men det, all, alla mm. människor vill ju ha en föreställning om att de själva är goda och kämpar för en god sak. Så är det är just därför att propagandan är utformad just på det sättet. Att man ska känna sig god när man utövar eh, handlingar enligt vad propagandan har, har sett åt dig att göra. Men det är ju först när man börjar, börjar liksom knacka på väggarna och se, se igenom lite av propagandan och faktiskt gå emot vad den säger. Det är ju då man märker att det, de här silkesvantarna är bortblåsta utan då är det liksom, Aha. då kommer en vägg. <laughs> <laughs> <laughs> det är, Men, det är annat, ett annat ansiktsuttryck man möts med, det är inte det här ja. fina leendet. Nej, nej visst. Och, Odöma liksom, som inte dömer än och ja, sådär. Ja, visst. Ja, då, då släpper ju faktiskt systemet masken. Och det har ju har ju systemet tvingats göra i en allt högre grad nu när du tänker till exempel på den här massbänningen på Youtube och Facebook och alla sociala plattformar och Mm. Och det måste ju vara många fler idag som blir drabbade av den här censuren och börjar märka att någonting är fel än vad det har gjort tidigare för i Sverige för 30-40 år sedan. Så alla tyckte att vi levde i det bästa av systemet i världen och vi skulle exportera det här så att hela världen kunde leva i en lycklig rosa fluffig värld som vi gjorde här i Sverige. Mm. Men, men systemet var ju liknande då Man hade ju fortfarande samma mål Man bara satte upp grundstenarna för att skapa det kaos och sånt som vi har, mm. har idag eh, och, och det tog ju till och med han ja, Det har vi tagit upp i tidigare avsnitt med han, Roland Huntford Som skrev Det blinda oh, Sverige det. 1971 Alltså det var ju över 50 år sedan Där han beskrev hur socialdemokratin lag grundstenarna i skola och i media och så vidare för att forma framtidens samhällsmedborgare då. Ja, jag, jag, tror, jag tror Sverige kommer vara en modell som man bygger upp den här nya liksom, ordningen på tror jag, mm. jag tror man kommer att många jag kommer, jag kommer från en kultur liksom nere på balkan som är väldigt annorlunda det var, liksom, det var väldigt många så här, traditionella saker som var bevarade där. För liksom, det, var, det var inte så moderniserat. Och, och inte ens i tid hos jugoslavien tid så blev det liksom, särskilt moderniserat. Många av de här idealen satt ju kvar. Familje-idealen och allt sånt där. Och mm. då blir kontrasten... Man verkligen kan märka kontrasten när man kommer från en sån kultur och så kommer hit. Då kan man ju se, man kan ju se de här skillnaderna. Och vad jag kan se som sker där nere nu är att man verkligen har försökt eh, eh, så att säga, skapa samma sorts för, förändringar som har skett i Sverige. Genom att eh, mm. ja, eh, ja, ändra lite på hur man ska se på familjen och allt sånt där. Mm. Men, så, jag, jag tror... men kan man se på det här det har väl med babeln att göra alltså, vi har sett en trend, tydlig trend hela tiden som har hållit på i hundratals år och det är att vi har ett system som vill centralisera makt och utöva ännu mer makt och de vill i princip detaljstyra hur vi ska leva våra liv och till och med hur vi tänker våra tankar och så vidare vad, vad liksom är, är slutmålet med det här och varför gör man det här tror du Daniel, vad är liksom deras syfte vad vill de uppnå? Alltså så, så, som, så som jag ser det att det är ju det här är ju ett andligt krig först och främst så som jag ser det. Mm. Det, är, det är att det vaskas fram. det vaskas nu liksom hela världen filtreras och, och människor får liksom välja Lite. Det är lite vad jag ser vad som sker. Det är liksom vad är det man känner in Vad är man för sorts varelse? Känner man affinitet med detta? Ja, då kommer man ju fortsätta med detta. Men jag tror det vad som sker nu är att det är massa människor som inte känner en affinitet med detta. De, de tillhör inte någon speciell religion eller du vet, det, det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Men man kan bara känna djupt inom sig att nej, jag, jag, jag, jag gillar inte detta. Jag vill, jag vill någonting annat. Att man blir den här sökaren. Och jag tror vad systemet gör är att systemet försöker ju vinna så många så att säga, äh, människor för, för sig själva. Så att säga. Det, det är vad man gör. Och man... Kolla, kolla bara vad som sker. Jag tyckte ett, ett sånt perfekt exempel. Kolla här under coronatiden. Va, vad hände i södra Europa? Med de här. Att Pornhub delar ut sitt premiummedlemskap gratis. Under eh, coronatider. Mm. Bara, alltså. Alltså bara tänk, tänk till lite. Varför skulle de göra så? Varför, varför, Varför skulle man. Ge bort någonting så gratis. Som kostar att producera. Det är inte gratis. Men, men det är... Var, varför är porr gratis till exempel? Varför, människor reflekterar inte över det. Hur kommer det sig? Mm. Allt annat kostar ju. Varför skulle det vara gratis? Och det är inga annonsintäkter de får in där. Det är ingen som kollar på några annonser. Så... Alltså vi, när, när man tittar på det här babyloniska systemet så ser man ju vad, vad, vad jag ser väldigt tydligt är att de vill ju få in oss i vissa sorts beteenden som som är väldigt väldigt, väldigt skadliga för oss och som framförallt gör att vi människor aldrig kommer i kontakt med vem vi är i våra essens mm. det Mm. Och, då, och när man ser på det i det perspektivet och då tittar man, kolla på underhållningen, kolla på alla, uh, all våld i filmer, kolla på pornografi, det är bara välja att välja av raka vad är det är för sorts sjuka grejer. För, liksom. Allting finns, det är som en stor buffé liksom. mm. uh, av artister, av allt det här. Och allt leder in i någonting som är skadligt. Och allt leder oss in till att vi får sämre relationer till varandra. Mm. Så jag tror det, det är the name of the game. Det är att få folk in i orättfärdighet. Få folk in i synd. Och Då vet man att då, då är de fångade. Då, då, då är man bojad. Mm. De vill väl att vi, vi ska förgöra varandra utan att de själva behöver stå med... Med geväret eller pistolen att de vill få oss psykologiskt att hata våran äh, granne äh, och så vidare. Och, så att vi, och sen så skapa upp en spelplan och, och äh, höja trycket i tryckkokaren för att vi till slut ska explodera och göra någonting som vi kanske inte hade gjort om, om vi levt under mer trygga förhållanden så, mm. Nej men precis och, och jag menar man, man vill ju eh, degenerera, våra, liksom bryta ner våra samhällen och, och, och våran eh, kärleksfullhet och hänsyn till varandra så att säga våra rela relationer och allt det här hjälper ju till att göra det och det är väl lite sådär att man har skapat förutsättningarna för att, att att kunna låsa in oss i, i godis- och parbutiken. Ja. <laughs> och, det, och, det, och det blir ju inte... Det, det, det är ju gött en stund, va? Men det vet man ju att det blir inte så bra i längden, va? Man skulle inte vilja ha sina barn där, om man säger så. Eller liksom det, och det har ju blivit en... En sån, ja, man, man har skapat de här förutsättningarna helt enkelt. Va? Och, och, och jag håller ju med dig i det, Daniel, att det finns ju liksom en, en eh, långsiktig och mörk tanke bakom de här sakerna. Det, det, det håller jag med dig om. Ja. Det, var, det var en hemsk, men ändå bra att sig på något sätt. Mm. Att. Man, man, man säger så här, kom, liksom här, kolla, här kan ni få frihet. Ja, den har mm. vi hört rätt många gånger. Mm. Liksom när frihet att göra vad ni vill och äh, njuta av livet. Mm. Och så berättar man inte till folk vad är det som händer när du gör så ett tag. Det är ingen som berättar det. Och du vet folk tittar ju på de här tv-stjärnorna och artisterna och så tänker de, ah, men jag ska väl testa också och fästa lite, lite koks och orger. Men så springer man in i kaklet bara efter några månader. Det blir ingen inget glamoröst Utan man blir liksom en eh, beroende av knark och duett. Mm. Så det, det är verkligen så här. Locka med godis och med drömmar om frihet och det ena och det andra. Och, och det är nästan värre duett. Jag tänker mig, vissa som lockas in i det för de springer in i kaklet rätt fort och inser bara, shit, det här systemet har faktiskt lurat mig. Vilka lugnare att jag gick på där. Men det finns den här mer eh, mellanvägen där man inte liksom går in så hårt i det här. Men eh, det är nästan så här där eh, ett liv eh, där man inbillar sig själv att man är god och skötsam då och så Tar ett jobb på ett företag och, och så lever hela livet i, utan egentligen något rätt. Man springer aldrig riktigt in i, i kaklet men man mår inte riktigt bra heller. Nej men precis, man kan väl säga lite så att det finns en drog för alla va? Det, mm. finns, det finns drogdroger, det finns, det finns pengar, det finns... Eh, vad heter det fåfänga och så vidare va det finns något för alla ja. <laughs> så, så ja. även om man inte eh, liksom eh, eh, fästar eller sexmissbrukar eller vad det, så kan man ändå man kan ändå liksom ja det finns något för alla va och man kan vara ja. väldigt nere i det här systemet eh, utan att inse det egentligen också och, och förstå hur mycket det man missar ja Jag tänker mig så här jag, jag känner ju en del alltså jag säger som, som det är öppet de har byggt fina hus de har en robotgläsklippare robotdamsugare allting är optimerat ut i oändlighet, jättefint dekorerat i hemmet jättefin bil med väldigt väl uttänkta liksom, extra utrustning och sådär och så sitter de där och de har inga riktiga vänner. De har ingen riktig djup relation med någon. De har inte känt... De har inte känt att det har hänt någonting i deras bröstkor på hur många år som helst. Men de är laglydiga, de är jätteskötsamma, är de med? Mm. Så på pappret så ser det ut att ja, han är ju snäll. Och han... han men det är ju ett tomt liv. Och det är som du säger, det finns... Och inte skulle man ju tänka att det där är misslyckat. Alla skulle ju säga och tycka, ja oh men... Han eller hon, de har ju visst lyckats. Kolla där, vilket fint hem de har. Och de är ju trevliga när vi träffar dem. Men det är ett tomt liv. Mm. Det är ett totalt misslyckande. Det hade varit bättre att bli en... Eh, narkoman liksom, och ta amfetamin... Och springa in i väggen i två, tre år och sen och få en riktig wake-up-call och, och liksom, är du med? <laughs> Jag ser, jag hade ju föredrat det än att röttna sakta, på ett själsligt plan röttna liksom i 50-60 år och sen mm. dö, dö i något ålderdomshem där barnen inte besöker den, typ, mm. som inte kommer vara ovanligt öde för många mm. och så undrar man liksom Åh, vad lagt ingen kom och men vad, vad liksom vadå, vad, vad håller vi på med? Mm. Det, och det finns så många olika varianter av ytlighet som är så himla okej idag i Sverige. Men det mm. resultatet är exakt samma. Man, blir, man, är, man är den här dockan i Babylon. Och. Mm. Det, nej, det, det är faktiskt. Det är ett extremt förrädigt system vi lever i. Det kan man väl säga mm. kort och. Med. Det är som ja. du säger: det är en buffet. Och du får välja vilket sorts förfall exakt som passar dig. Vilket sorts mm. förfall vill du ha? Och vilken frästelse faller du för? Ja men då, då har vi, vi har ett i döda för dig här. Kolla här, in i den här modellen? Mm. Och så. Det... Nej men precis. Det... det är väldigt bra att beskriva just det här att det är en buffé och det finns, det finns någonting för alla. Och en sån här sak jag satt och tänkte lite på också nu, det är ju den här jag vet inte vad det finns. Vad vi har för svenskt begrepp på det. Alltså social justice warrior. En, en aktivist va. Som, mm. som. Och de är ju. De är ju liksom, de har ju sin identitet. I det att vara goda. Och att vilja mm. förändra samhället. Och världen. Till något bättre då. Mm. Och, det, och det handlar om. Att, att, att uh, värna för miljön. Eller värna för minoriteter och mindre och svaga grupper och så vidare. Va? Men det här man ju det här använder man ju nu som ett, ett, liksom ett, ett, ett verktyg för, mm. som som eliten eller bablon. De använder ju det som ett verktyg för att uppnå de förändringar som de vill ha, som de vet gynnar dem. Mm. Eh, som jag menar till exempel det här med miljö nu då. Ja, nu så handlar det ju inte eh, miljöförstöring, om miljöförstöring längre. Eller som jag tycker att man, man, man har gjort om den här miljöfrågan till att det bara ska handla om eh, hur mycket koldioxid eh, vi producerar. Och hur mycket vi ska behöva betala mer i skatt och avgifter och eh, hur, hur mycket vi ska liksom begränsas och, och, och inför detta. Då, va? Och eh, om någon vågar nysa om att ja, men det kanske inte har vi riktigt på fötterna här, om det bara är det bara koldioxiden Tyst med dig. Tyst med dig. Det är, det är, du är en eh, ja, miljöbov och, och eh, hemsk finekare liksom. Det är väldigt intressant det där hur de lyckas hur de hela tiden tar över sådana så, såna frågor som från början det var ju bra grejer liksom. Jag menar miljörörelsen var ju jättebra när den växte fram. Eh, men och då försökte man ju bekämpa den också då va? men så insåg man ju det att nej men vänta nu, får vi, nu har den blivit stor här. Nu får vi göra det till någonting som som, som spelar oss i händerna. Va? Och så där, så där har man ju hållit på hela tiden. Då. Det är ju också väldigt tragiskt med de här människorna. Och de, de, de tycker att de de gör goda saker, mm. men så har det vänds till någonting som också är ett, ett sånt här eh, skadligt beteende och en drog. liksom. Ja, och det intressanta är att de utnyttjar ju vet, alla de här sunda impulserna som finns inbyggda i, i vårt vara. Mm. Så de, de utnyttjar ju dem och så de låter dem växa till sig lite och sen så tar de kontrollen och så ser till att de svänger. Mm. Det är ett klassiskt tecken, det har vi pratat lite om att de, de motarbetar inte de här tendenserna, och de försöker inte sätta locket på, utan de försöker istället avleda och styra in dem till någonting som låter bra från början, men sen som blir det liksom, som du säger, någonting annat utav det. Mm. Och det, det är ju verkligen Babylons, det är ju en av deras expert, eller man ska säga deras extra nummer där att att just eh, kapa. För de, en annan grej som man har märkt är att de. Eh, om det är någonting som dyker upp en trend sig. Någonting inom något område. De kommer mm. inte försöka krossa den eller stoppa den. Utan de kommer försöka jojna den. Och se till så att de sedan hamnar i ledande positioner. Och sen svänger då. Och sakta är säkert, när de svänger så svänger de i så här gradvis. Vet, bara så där tillräckligt mycket så att folk inte, så att inget brister utan att alla är med på tåget fortfarande. Och sen om några år så håller de på med exakta motsatsen och folk kliar sig lite i huvudet. Hur hamnar vi här egentligen? Jag fattar inte att vi kunde gå till så här. Mm. Jo, det är Babylonerna som har varit i farten. Mm. De, de är, Man är... helt... Jag tänkte fråga, har du undersökt någonting, kopplingen mellan judendom, Babylonerna och frimurariet hur det hänger ihop? och Är det samma sak att det styrs från Babylon alltihop? Eller? Alltså jag, jag, jag kan väl säga, jag kan bara säga det som jag har sett hittills och mm. som jag har fattat av det hittills. Och en del kan man ju få, liksom förstå genom att läsa gamla testamentet att se att det periodvis så hoppade ju judiska folket mellan att följa Gud och sen att falla tillbaks i orättfärdighet och när de föll tillbaks i orättfärdighet så föll de ju tillbaks in i baldyrkan vilket var dyrkan av pengar och makt det det är liksom essensen av baldyrkan och det beskrivs ju som att Nimrod då var ju Nimrod var ju en ättling till Noah men han var en av dem vad som står skrivet eh, han fick ju den här hemliga kunskapen för de här mysterieskolorna och därav så var han ju grundaren av frimurariet och och ja, mm. ja det, och det, det känns ju lite som att det är ju um, det, det är någon form av kunskap eller visdom då de här mysteriskolorna sitter inne med och jag tror en del av dem är bland annat hur man kapar en mänsklighet, hur man skapar falska system helt enkelt för det mm. ser man ju de är ju fruktansvärt effektiva på det mm. och hur man det här med att ljuga, propaganda Hur skapar man hur skapar man det här spelet? För att kolla liksom hur väl utarbetat det är Hur får man liksom människor att engagera sig i det här spelet Och sen bara fortsätta och delta i det och Det är ju det är en, en hel vetenskap Och jag tror, det, jag tror en del av den initieringen är, Det är bland annat den här kunskapen då, och Att skapa det här hijackade systemet Där de, de som är högt rankade i den här sekten, eller man ska kalla det, de blir som gudar då. Och, och så hålls de uppe av massa drönare som är vi då. Ja, inte jag då och inte. Ja. Men, mm. men folk som omedvetet lever i det här samhället blir ju drönare för Babylon. Och det ser man ju tydligt i den här OS-ritualen. Alla de här dansarna då, de, de bygger ju till och med det här pyramiden till exempel. Och alla de dansar ju som drömare. De bygger liksom industrialiseringen. De visar hur det gick till. Och mm. nej, de, de, de, vi, vi blir som, man kan säga så här, vi är, som, vi är medlemmar i deras sekt då. En vanlig människa är medlem i deras sekt utan att veta om det. Och när man tittar på de här högtiderna då mm. Alla våra högtider kommer ifrån Babylon. Punkt. Alltså om vi tittar på våra röda dagar och så jämför det vad som firades i Babylon det har, det har precis ingenting med kristendom att göra. Precis ingenting. Utan det har allting att göra med den här mysterieskolorna med Ishtar med eh, Nimrod med, de har ju olika namn då. de eh, byter ju namn då i olika epoker då. men mm. det är exakt samma figurer som firas då på påsken så firas ju Ishtar 25 december så firas Nimrod så det vi tror i jul är, har ingenting med Kristus att göra det är, man firar man firar Bal man firar solguden födelsen utav Tammuz, Apollyon. Uh, det finns flera olika namn. då. Mm, just det är det, det vi gör. Och de här traditionerna då, våra seder med julgranar, med äggen. All, babyloniskt, punkt. Det var liksom, om man öppnar och läser Bibeln så kommer du inte hitta någonting om några ägg till påsk. Du kommer inte hitta någonting om någon gran som bär in på 25 december. Jesus Kristus, det står inte någonstans vilken dag han föddes. Men matchningen till den här babyloniska mysterieskolan är hundra Och det, det är ännu en gång då att de är experter på att kapa. Det de inte kan stoppa, det kommer de ju bara, det kommer de bara bjuda in, men sen med tiden så kommer de kapa det. Och till exempel om man kollar på Ishtar då, dagens Ishtar, vet ni vem det är? Nej. Det är Maria mm. Jungfru Maria Det som man kallar för Jesus moder. Hon kallas ju i Rom för Queen of Heaven mm. Men om man kollar på Babyloniska Mysterieskolan Vem är Queen of Heaven Och när man uppnär alltså Gamla testamentet Som är Queen of Heaven Så är ju det den stora skökan Mm. Så, ja. Alltså, ja, ja. det är, är mindblowing verkligen den här, mm. jag, jag, jag rekommenderar det inte för att jag har gjort det jag, jag, jag, jag tar ingen kredit för jag känner att jag har fått det lika så som jag ger det till någon så på samma sätt har jag fått det men se den här Olymades barn den är det är bara det, man, det bara visas helt och hållet att det vi lever i nu är ett modernt Babylon. Det, mm. ja, det är ja. svårt att argumentera emot <laughs> Ja, Jag tänkte, tänkte fråga också, jag vet inte om du har tittat på det, men du sa att de dyrkade lite med, med tiden och så. Och jag har alltid funderat, så jag var liten, att få ett riktigt bra svar på den här indelningen av, av vår tid. Till exempel att vi har 60 sekunder, 60 minuter. Det är 24 timmar på ett dygn, det är sju dagar på en vecka, där året indelat i månader och så vidare. Kan du se någon, någon koppling till Babylon, varför vi har en tidsuppdelning som bygger på det sättet? Alltså jag vet inte, nej, jag, jag kan inte säga så jättemycket om det, men bara... Um, Ja, men det, det, där kan jag säga någonting. Ja, det. Alltså det här med räkningssystemet och, och, och 60 som bas och så vidare. Det är ju äh, babylonisk... Äh, det, det, det härstämmer ju från Babylonien. Och det, det finns ju gamla ledtavlor liksom med den här äh, ja, sexagesimala matematiken och så vidare. När man använder 60 som bas va? Så att det, mm, så. så är det. Det här därifrån. där ifrån. Och och jag menar, det eh, allting behöver ju inte vara, eh, liksom, <laughs> eh, vad ska man säga, utske eh, eller så vidare. Men jag menar, jag ser ju det här, liksom, alltså och det har ju verkligen fått mig och haja till det här, Daniel, de här. Eh, videon som du har gjort och förstår lite vad det handlar om. Jag, och jag kan säga också det att alltså när jag eh, för, när jag började titta på dina liksom de, eller på de här eh, olydnarens barn och så, då tänkte jag lite så här nej, inte mer sån här eh, ja, mystik och numerologi liksom. Jag, eh, det, jag gillar inte sånt liksom men, men när, man, när man tittar på dina grejer alltså det är något helt annat för att man, det, det är så ja det blir så, det är uppenbart liksom. det är verkligen en, en, en, en sån röd tråd i det och jag har inte sett något, något liknande och man förstår ju verkligen man ser ju verkligen sånt som man inte såg innan men som är så uppenbart alltså alla de här sakerna och att att ja, våra högtider och det, det står väl till och med så eh, någonstans i, i Bibeln att det här med att, att ta in ett träd i sitt hus till jul, det, det är någonting som misshagar Herren va? men mm. som han inte tyckte om att det var en hednisk sed då. Mm. Så det är ju lite ironiskt då att vi i vårt så kallade kristna samhälle gör detta då. Eh, och nej, det, och det är liksom jag, jag tänker på den här filmen också det gjorde eh, Daniel med, med eh, den här Disney-karaktären när det är mm. alltså en, en, en scen ur Bibeln som, som eh, återskapas med väldigt stor eh, detaljrikedom mm. eh, och det är ju alltså den, den babylonska sjökan då, va, som, som åker till himlen, eller hur? Och det är då, hon är Queen of Heaven. Och det är ja. vad man då i katolicismen, bland annat, säger ja, mm. eh, det jungfru Maria Maria. Men det är ju ännu en gång man bara har bara kapat. Men i Gamla Testamentet så är det beskrivet som eh, Queen of Heaven och hon, eh, ja, hon eh, i öppenbarelseboken stod det en hel del att hon rider ju på det här eh, odjuret då och. Och det är ju, eh, på något sätt att eh, världens härskare har ju liksom blivit brusade av hennes vin då. Och det finns en scen då i den här Disney-filmen He Helena. Hon heter ju Elena då i den Disney-filmen. Och Helena kommer ifrån från Helena som är He Helios då. Som är mm. hell och med Ball att göra. med Bell bal och hell och det är liksom det är samma rot egentligen. Och det kommer ju från ordet vitt och ljus då. Så det de pratar ju det är därför man det pratas så mycket om inom new age, pratar pratas ju om ljuset. Vi söker oss till ljuset. Så. men det är som du säger, ja, man behöver ju se det klippet. Jag jag jämför ju texten då med den här stora ja, skökan och hon, har, hon beskrivs till och med vad hon har för klänning och vilken färg och det, mm. det är liksom en matchning på precis alltihop och hon går upp på, här, på den här draken då och hon sjunger att nu är det min tid och barnen sjunger med då mm. och så går hon upp och på toppen av draken så är det just den här symbolen som jag beskrev innan den här ballsymbolen med en obelix i mitten så det är liksom check, check, check. Och sen så går hon ner och så rider hon på ett bevingat lejon. Och när man tittar på Ishtar då på de här gamla stentavlorna så det var liksom det var ett sådant bevingat lejon som hon red, liksom red på. Mm. Så det man, ja jag blir ju paff ibland när man hittar sådana grejer och när det jag gillar ju inte till exempel, jag är exakt som du Patrik. När man hittar någonting sådär vakt, vagt. Kan det mm. vara så? Kanske, alltså. nej, nej. Okej, okay, det kanske är så, men det är för vagt liksom. Men mm. när man hittar när det bara är liksom, rätt igenom är tio saker som matchar, då blir man ju, Då faller man ju av stolen. Och så tänker jag, alltså jag har ju jag har ju små barn och kollar ju en del. Alltså, de tittar ju på en del på Netflix och de har ju uppe och grejer och så sitter man i soffan. Och så tittar jag och så bara, shit, det är det här de pratar om. Vad mm. vi pratar om alltså, det är ju helt demoniska grejer. Och många av dem, jag känner till dem på grund av att jag känner till gamla testamentet. Mm. Och, och, och många av de här tecknarna, jag skojar inte med dig. Vet du vad de säger? Kom ni barnen, nu kallar vi på draken alla tillsammans. <laughs> Okej. Okay. Som de, de, de liksom leder ju in barnen att man ska typ för, för, åkalla draken då. Mm. Och engagera tittarna då tillsammans. Det, alltså vi, vi, har fallit, vi har fallit av så långt så det finns inte. Och allt det här sker, sker. Det sker liksom framför våra ögon. Det sker framför oss mm. den OS 2012. De döljer mm. ju precis ingenting. De mm. rullar ut Precis, alltså de visar oss exakt vem de är, vad de gör, hur de gör det, och hur de ser på oss, och, och vad som kommer skall. Mm. Och det <laughs> ja. ja, vad tror ni om boken 1984, är den skriven som en varning, eller som en liknande OS 1900 eller 2012? Som en... Att det här kommer vi göra med ert samhälle och ni kommer att tycka det är horribelt när ni läser den här då, tidigare under 1900-talet. Men nu börjar det ju liksom kristallisera sig. Och, och man kan ju se hur de jobbar med språk och, och, och mentaliteten hos människor precis som de gör i den boken. och. Jag tycker, jag tycker se. En del, en del är ju rätt träffsäkert från den, men jag tycker mer alldeles mm. uh, du sköna nyheter här. Jag tycker mm. det det känns som att det är mer den modellen de har valt, mm. i alla fall i Sverige och jag vet inte, vad tycker ni? Ja, det är en bra mix av de två kan man säga, att, att, att man kan implementera delar ur de båda då. Men jag tycker det träffsäkert där 1904 när de använder språket för att eh, kontrollera språket och vårt sätt att uttrycka oss. Så kan vi inte eh, formera att vi vill göra uppror mot det här systemet I, mm. ens i vår tanke. Och det är väl dit de vill komma då, den här ultimata eh, makten över vår, till och med vår tankeverksamhet. Då. Och vi ska inte ha några liksom, inre tankar för oss själva utan allting ska vara till. Till världens beskådan då och, och helst ska de bygga upp ett system då där vi, vi är våra egna övervakare Alltså man bygger på angiveri Som vi får re, reda på Att det, det, ska man, det är så man ska lösa problem när man är liten Man ska gå till läraren i skolan Och när man är större ska man kontakta myndigheter Och, och rättsväsende och polis och sådär och vidare När man ska lösa någon form av konflikt Så mm. Men eh, pr problemet med den typen av samhällen när man försöker skapa det. Och jag men det kan man ju se i, i eh, Östeuropa och så vidare. Det är ju det att de, de, de faller ju sönder, va? för att, att människor eh, inser ju detta så, och, liksom här, och när man har den här totala totalerismen eller så, så eh, det blir liksom för mycket. Va? Så att det, det, liksom, det, det faller isär. Det funkar inte, va? Så att, mm. uh, jag är väl också med att man, man ser ju den här. Uh, jag ser ju med den här utvecklingen i uh, alldeles också, då du skönar nya värld. Liksom. Att, uh, men med och med, de har ju vissa likheter också, uh, de mm. uh, dystopierna ja Jag har ju pratat med en del från Östeuropa då, och de säger att de, de själva upplevde det som att de, de visste att de levde under ett förtryckande system. Mm. Eh, och liksom var det någon eh, man var ju tvungen att få mat på bordet så då fick man väl eh, något jobb. Så kanske man jobbar inom militären och fick uppdrag att, eh, att söka rätt på grannens pojk eller något sånt där. Och då slog man väl ihop klackarna och sa ja, jag ska utföra orden. Och så när man Välkom till en undanskig Och samma stick i väg jag, jag har inte sett dig. Men, men till den mentaliteten har vi inte kommit än i Sverige. Utan här tror verkligen människor fortfarande på systemet. Och är redo att skvallra på sina medmänniskor. Eh, eh, ja, för att ange dem då. Mm. Mm. Och, och det tror jag. Den, den stadiet måste vi förbi. Mm. Mm. Jag, vet, jag tror... Det är... Jag tror det, det kommer ske en urskildingen liksom att vissa kommer välja att se att bara äta den här köttbiten och bara fortsätta. Mm. Som makes, du han i Maks vet. som ville stämpla ut. Mm. Mm. Ja, just det. Men, men andra kommer vilja hoppa av så. Ja, vi får se ja. Vi får se hur allt det här kommer... Men jag tycker inte man ska... Alltså, jag tror det är en av där. här... Eh, trixen är just att få folk att bara... Fokusera sig så mycket externt. Jag, mm. jag tror att vad människor behöver göra är... De behöver titta på sina egna liv. Just nu. Mm. Och, och framförallt stanna upp. Bara, bara stanna. Och inte springa med det här längre. Och, och verkligen bara fråga sig vad, vad är det jag håller på med? Vad, vad kommer detta leda till? Mm. Och det och jag vet när människor gör så så kan ju så väldigt bra saker börja hända. Det, det är, mm. jag, jag vet det. Så det skulle jag uppmana starkt till alla som att man bara tittar på sitt liv och och inte fokusera så mycket. Du vet för många av de här grejerna som vi pratar om. De kan ju också bli distraktioner också. Det blir som mm. en... Jag känner lite, det är som en rabbit hole liksom. Och så ska du hoppa in i den ena. Och sen så ska du hoppa in i den andra. Och sen har du... Du vet, det finns ju många som helst. Du kanske är klar om 40 år. Om du ska utforska alla teman. Och veta hur Babylon funkar. Så. Alltså, hoppa in i rabbit och sen kommer upp igen och sen får det vara bra. Sen är det liksom dags att, att, man, tittar, att man får titta på sitt liv och, och människorna omkring sig och och, ja, och börja önska och om man känner att man inte har det liksom om man känner att man inte har den här kärleken och saker som man vill ha men då kan man faktiskt be om det. Mm. Och, Ja, jag mm. tror. Eh, jag, jag, känner, jag känner jättestort hopp faktiskt. Jag, eh, jag, jag. Jag tänker inte alls på allt liksom det dåliga som väntar. utan... Jag jag känner eh, ja, både, både stor framgång liksom i alla människor som när, jag träff, när man träffas och umgås och pratar och nej, jag, jag tycker mig bara se positiva grejer så. Alltså. Och. Och jag, jag tror, så kan det verkligen bli för alla men då, då behöver man ju faktiskt hoppa av det här tåget med allt det här skräpet du vet mm. lägga ner och titta på våldsfilmer, lägga ner och titta på sitt facebookflöde när man ser poliser som misshandlar någon eller någon som misshandlar någon annan du vet mm. lägga ner med pornografi och allt annat som är så sådär Alltså, som är bara fel det, det, det vet jag att det är en, en, ett stort steg att vi behöver liksom ta en ställning där och bara nej jag, jag lägger ner det här, jag vill ha någonting annat och jag vet när man gör så, då händer det någonting igen. för jag är helt övertygad du vet, vi pratar mycket innan om kärlek och så mm. jag, jag vet ju ett tag innan, jag försökte vara kärleksfull liksom men det gick inte. När jag själv alltså så här, det var som att eh, jag själv ska försöka vara god och kärleksfull. Alltså, jag kan bara säga som alltså, min egna erfarenhet. Det, man kan ljuga för sig själv och försöka vara låtsas god. Det eh, det, det, det funkar inte. Och, och det, jag, jag vet att det är liksom väldigt kontroversiellt idag men jag säger det vi är som en elapparat vi behöver koppla in oss i eluttaget det är vad vi behöver göra kärlek är en kraft som inte tillhör oss den är den är, den är någon annanstans och vi behöver vi, vi behöver koppla upp oss det är vår uppgift så det ja det är, och det, det, det känner man för när, den, när man kopplar upp sig, uh, då känner man okej, okay, det här var ju faktiskt autentiskt. Det här är inte någonting jag hittar på, jag kunde inte göra det där. För, mm. och, och jag tror, det ser man ju till exempel på den New Age-rörelsen till exempel. Det är ju en massa människor som försöker vara goda. Och så tittar folk vid sidan av och så känner bara, nej, jag gillar inte den smaken på det där. Jag gillar inte den efter... Jag gillar inte Nej, det kändes inte alls eh, som det var autentiskt. Och mm. det, är den här, det är det vad vi har utforskat nu med vår humanism då, socialdemokratin och allt annat. Det är att vi ska försöka vara goda utav oss själva som om vi vore kä liksom källan utav godhet. Och Jag menar nu har vi nått vägens slut där. Vi har ju testat socialism, kapitalism, fascism vet, eh, vi, har, vi har slut på alla ismer det är alltså bara medier faktiskt ja. kärleken mm. är inte oss, vi bör, den, den ligger ovanför oss och den, den ligger hos dem som har skapat oss och det är där vi det är dit vi behöver vända oss mm. Mm. där har väl vi en tanke på att, de ismerna, att det är ju, det är ju skapat som ett färdigt paket och, av, uh, olika ta av tankesätt som har lite sanning i sig och lite mm. Uh, lugner Och så ska De som tro, har ett trosystem Eller en ism se sanningen I, i det de tror på uh, uh, Och det andra systemet Har också sanningar som de ser Att de andra inte kan se igenom Så kommer ju de här uh, Bråka med varandra i all evighet Tills man börjar mm. uh, Frikoppla sig från uh, alla ismer Och, och faktiskt uh, Tänka själv, lägga korten på bordet och se vad kan vara sant och vad kan vara falskt. Och struntar ju att det finns en färdigpaketerad ism med massor av människor som man kan socialisera och träffas och umgås med. För att det är också en väldigt stark faktor i det hela att man vill ju träffa sådana som tänker som en själv. Och det är ju väldigt svårt att göra det om det inte finns en färdigpaketerad ism där man kan träffa andra. Så det är väl lite det är väl en sån start på en sån ett nytt tankesätt som vi försöker skapa här också då att om fler kan börja tänka själva så kommer det bli mycket lättare för andra att följa efter också Ja, det tror jag mm. Mm. Mm. Ja, men precis och, och som jag sa förut din, din ism eller, eller din tro, den ska inte gå emot vare sig din hjärna eller ditt hjärta och upptäcker du att, du, att den gör det då, då har du hamnat i galen tunna. Eller man ska uttrycka det. Och sen tänkte jag. Det var väldigt bra det du sa Daniel. Jag, jag håller verkligen med. Och, och just den här saken du sa också. Om att. Att. Eh, eh, man kanske ska tänka mer. På sig själv. Och, och, och. Se inåt och på sitt liv. Och, och, och det här med det, <hör> Att vara extrovert. Och sådär. Vad jag menar det Visst, det kan vara bra i vissa avseenden, men det kan också bli eh, rätt galet och fel. Va? Alltså man kan ju, och jag, jag, jag kan uppleva det själv att jag har varit rätt med så här, liksom, om, man har, om man har förstått vissa saker, då, va? Om, man har, om man har hittat sådana här svårköpta sanningar, då är man ju väldigt angelägen om att dela med sig. Va? Man vill ju gärna <laughs> ja, sprida det goda. Och så vill man förklara för andra människor eh, såna här saker. Men alltså, eh, väldigt många människor är inte mottagliga liksom. Och man får, och man får förstå och, och tänka på det ibland att man måste, vara, man måste vara någonstans i detta för att man ska kunna ta till sig. Eh, vissa saker va? Så man kommer ihåg, du, du frågade mig det när vi, när vi hade våran eh, intervju att vad, vad skulle du säga om du mötte någon eh, på gatan om det här med rymdhoaxet det nej. Ja, nej men jag skulle nog inte säga någonting <laughs> <laughs> <laughs> för att om jag, jag, jag, jag, jag och det betyder inte att jag inte väldigt gärna pratar om det va och beskriver precis hur jag har kommit fram till vissa saker va? Men, men, men då är det så att för, för att det ska vara någon mening med så måste man få en sån fråga. Alltså det här, vad, vad tror du Patrik om det här med, med rymdhoaxet liksom? Alltså, tror du att det finns några satelliter och, och varför skulle du inte göra det i så fall och så vidare va? Att det måste finnas ett frö där liksom. Mm. Och, och det är väl också sådana här saker vi... Och det är en sak som vi gör med den här podden och som du gör med dina videos också som är, är väldigt bra och väldigt viktigt. Och det är att, att vi sår frön. Som jag, jag, jag pratade med en en, en, en vän en gammal vän som hade. Eh, som hade en annan vän som hade lyssnat på den här podden. Och som hade kommit fram och sagt att. Du. Alltså. Det här med. Breivik Alltså skulle det inte ha hänt då Alltså helt kockad då mm. Mm. Alltså som någonting och, och, det, och, jag, och jag menar jag tycker det är bra För att liksom, Ja det sår frön alltså, inte, Och jag tycker inte man ska Man ska inte bli övertygad om Det ena eller andra Genom att, att, att lyssna Eller titta på sånt här Men man ska i alla fall Kunna ställa sig frågan Men den enda som kan svara på den frågan sen det är du själv. Av din egen research. Va? Av dina egna efterforskningar. Och vi får ju vara väldigt glada att vi lever i en tid där det faktiskt är möjligt för var och en än så länge. Att göra efterforskningar kring sådana här saker. Och, och, och, och titta på eh, vad som står och skildras i tidningarna och i våra medier. Och försöka ställa sig frågor. Och, och liksom kunna... ja utröna om, om, om det ligger någonting i det då eller hur, hur, hur trovärdiga de här sakerna är då. Mm. Ja. Nej men eh, toppen. Eh, och, och jag tänkte på det nu har vi ju inte pratat så mycket om, om det här innehållet i dina filmer men det är ju egentligen inte så stor mening att göra på en podd. Jag har, jag har pratat om och det är bara och jag tycker verkligen att alla ska titta på de här grejerna, för det är väldigt viktigt och tankvärt, alltså. Mm. Ja, ja det, är, det är lite, man behöver ju se bilderna och symbolerna och så här. Mm. Ja. Enklare att se det och de gör ju hela jobbet där med den här 2012 öppnings- och Så det var ju väldigt enkelt klipp att göra det var ju bara för mig att kommentera det mm. de visar upp. Mm. Ja du är, du är liksom en OS-kommentator fast eh, ja, just... du kommenterar <laughs> inte OS om man säger så utan. Ja nej det är helt otroligt alltså. Ja. Ja, mm. nej, men du är hoppfull Daniel, och det måste jag det vill jag säga att jag är också uh, och man går igenom olika faser, alltså det här är det är jobbiga grejer, det är tunga grejer, det, det är ju, det, och det är ju inte så konstigt uh, att det är så, men uh, precis som du säger Daniel, det finns hopp och det finns kärlek yep. Så är det Hopp mm. mm. och kärlek och det och. Man, ja, man ska inte tveka där då. Det, det, det svåra är ju, jag tror vad många känner är att det är att man byter ut någonting man har till någonting, man vet inte vad man byter ut det till. Det är ju där, jag tror många känner liksom. Vad skulle hända om jag skulle släppa på alla mina masker? Vad mm. skulle hända om jag skulle erkänna för mig själv alla mina brister? Det... Det känns, och det finns ju någonting inom oss som vill bara skrämma, skrämma oss så mycket som möjligt så att vi inte ska gå den vägen. Men det, det, det är vad som kallas personlig utveckling, verkligen. Och att ta det klivet i, utan att veta om vad som händer. det, det vad, som, vad som väntar runt hörnet är någonting, det bästa som en människa kan vara med om. Mm. Mm. Jag tycker vi låter dem orden avsluta det här. Det var ja. mycket väl sagt. Det ja. kan vi göra. och ja Vi får vi se när vi producerar nästa podd. Men nu kommer ju lite sommarsemester och sånt. Men det ska vi göra vårt bästa. Att komma ut med en podd. Så snart vi finner engagemanget. Och att vi har kött på benen. Och har saker att leverera till er som lyssnar. Jajamän. Jajamän. Tack så mycket Daniel och tack alla som har lyssnat. Mm. Vi hörs. hörs. Ja. Tack så och, Hej.